لازمه اری صفات تویلیکی چې دا حرف نه جدا کیږي نه دا صفات لازمه بیا په دوه قسمو متضاده او غیر متضاده متضاده هغه صفات تویلیکی چې دا غي مقابل او ضد موجود وي مال صفات تی صفات شغه د صفات متضاده او غیر تحم سوی هم سوه لکیگی پا لغت کی رو آواز تا الصوت الخفی رو آواز او دا صفت دا دی مقصد سده هم سو رو آواز تا وی قرآن کریم کرا زی فلا تسمعو همسا حمس نباورت مگر اغا آواز اغا کشار دخپو اغروی کنه نو دا هم چ پکمو حروفو کې وموندې شي کې آواز کې کټوالې او دا سه طریقې سره هغه حروفه دا شي چې اږي کې سا جاری پاتشي په اږي کې ساه سه شي جاری پاتشي دا سه قسم حروف لستي ف ح ف ه ش خ ص سین کافتا مجموعه ده فحثه شخص سکت فحثه شخص سکت <تصفيق> لاسی حروف دي دي کی صفت د حمسته حمص مقصد معنی پوه شوي سا جاری کېدل د دې مقابله کې کوم صفت تیغه تجاهر وای د جهر مطلب د سا دل اندا جهر په معنا د اعلان سره راز ظهور سره سرګندوالی سره مقصد دا دی په کوم حروف کې جهري نو په اغيكه با, با ساس شي سبب کې بندي आवाज کې په پورته والی لک همز ضعيف صفه تجهر تاسو په ديوانه په هوش شوي نو همص او جهر د یو بل مقابل لخوا حروفو حروف کله كونت 29 حروف ديګنه کومه که چې همزي باي کې به جهر ني لکه الف نو شوروشا الف کې جهر ده همز ني شته باکي جهر ده حرفتا تا کې همص ته فا کې همص ته جيم کې جهر ده زګه ته چې فا ادا کې نو ادا کا نو پته بدر لګي چې حسابه کې جاری کې کیږي که باندې ګوره اف سا جاری چوکنا اح فا اداک اث ها اداک اح شین اش دیتولو که گورا سا بل طرف ته چې که جهر دیا غا اداکا نسا پاکی بند دا مثلا عین اداک اع اع و ساگی که داست اع ضا اداکا ضا او او ساپاکی بنده ده دا. نو دارنگی جیم ادا اج اج اج اج ساپاکی بنده ده حروف محموسه و نیلاوه چکم حروف دی اغا مجهوره دی کسو کوئی زی مجموعه یادوم وزن قارئن في غض جد طلب لا مجموع هذا عظم وزن قارئ في غض جد طلب فساندج فحته شخص سكت نلاوت الحروف مجهور دن ا كم حرف كتش صفه جهري اغيت سوى حرف مجهور او كم كتش صفه همس اغيت سوى حرف مهموس لا مهموس حرف د ده مجهور حرف ت وربصی دو صفات چې هغه د یو بل مقابل دی دغه توي شدت او رخاوته شدت سختوالي د ویل مقصد دا دی چې کوم حروف شدتی شدتې پاږي کې به आवाज بندي ګور او همس کې د ساده بره و همس او جهر کې صاحبندې دل او جاری کېدلو او په شدت رخوا د اواز خبره ده شدت کی اواز بند مثلا قاف ده یو سره وای اقه اوس غو راواز بن شو او لو رستخ قلقله ده تاسو قلقله مکو یو بیوای پته توله کی د اواز څنګه باندې غو را جیم کی اج قاف کی عق با اب دال ك اد همزه ك ا زغ حروف شديده اتدي حروف شديدة أتدي أجدوك قطبت اجيدوك قطبت همزه جيم دال یا اجید قطم بکت د سړي وې د مقابل صفته رخاوت او رخوت رخاوت او رخوت څه ته دا هغه صفته چې پدې کې اواز جاری پاتې شي ها اواز جاری پاتې شي لکه مثلا تو سوایا ا عاينده ا ا سابک جاری نه دا خواواز جاری پاته وا دا وا او او اوس आवाज جاری ده غوین ده او خدامخ کې جمع عین عین نو عین کې نیم आवाज جاری کېږي او نیم نه عین ته بس هغې کې خطا شون عین د حروف ریخوان نه ده صفات د ریخوت ستو چې आवाज جاری پکه په حروف کې کم حرف که چریکوته که به آواز جاری لکه او او دارنگی شین شو مثلا اش خوش و اخ اخ سامپک جاری در آوازم دستیو که اسم حروف سودی نو دا سکه سم حروف د شدت نه علاوه او د متوسط نه علاوه دي د شدت ته حروف د متوسط بينځ حروف ډېر تراروان دي که کوئی زی مجموعه یادوم نفحثه شخص صغازي ذو ضفحثه شخص سع سا د سپوري خو دا چې کوم حروف دي دا مهموسه او دا د اوس پکې رېخوم او بیا ص غازي غا ين الف زا يا ذ او ض ض ضه و ضه تا حروف د دې تا جاری د دې دوه صفاتونو په منځ کې د شدت او د ریخوات په منځ کې یو صفته اغه ته وایي توسوته یو صفته چې په دې کې نیم اواز بندې نیم جاری پ اواز پې نه بندې ږ وررن بیا به شو د خروفې شدید دهونه به او نه بهې پور اواز جاری کېږي وررن بیا به د حرو ریخواونه تا به درمی در مییان دراز نیم به اواز بکې بندېږیم به جاری کېږي تو ندیده پر پنځه حروف لین عمر لام نون عین میم را لام په دې څنګه आवाज نیم بند نیم جاری ګور تا چې کلو ال ال نو کما هوا او आवाज چې دخلنه راوته نو اغیله چېب مخه له ده ال ورلارې ولا بنده کا نو چې لارې ولا بنده کا نو نیم اواز د یو وخی طرف نروه تو نیم د بلینه ده جبی پدیر خون و اواز رواتو اواغه نیم اواز دی سهر شو اما خیطه چکمو نو نیم اواز جاری شو نیمی سهر شو دست چشو؟ توسوت شو کنه درنگی ورپسی دی لین عمر که نون تو وای ان، ان، ان, ان, ان که خ... نیم، دخلینا دا کې د ونیم د پوز نه نو دخلې اغه आवाज بند شوه کجبه شو مخامه خود لري دا ان ان دا پوز یې جاری شو ان نو دخلې आवाज بند شوه د جبه د پوز یې غه جاری شو نیم بند نیم جاری هر بسې عین اع اع دا عین چې کله ادا کیږي نو د عین دی مراین چې ادا کیږي نو اګه دراو ته زه تنګ شي نو چې تنګ شنو اواز پوره نه راوځي بلکې لګ لګ راوځي نو دیو جن په دې کې څه شو توسوث شو دا رنگ میم د بمیم کې شونډه مکمل بن شي د خلېن आवाज نه راوځي د خلې اواز بن شي د پوز نه راوځي ام ام خلا بن پوز نه आवाज نیم وروته د خلی نیم بند شو او را هم د غشنګور ار مونږ کله را ادا کول ار دا, دا, دا جبه چکل برا تالوز رو لگه دانو دا د منز که نره سوری ده پا غی که نره هوا وزی ار ار ار ار اغا نره سوری که چکه هوا وزی اخو بحر و وطا چون که سوری نره ده نو روای سارش و اغی سارش و نو باکی پاتشوا نو توسط شو پا که یعنی نیم جاری نیم بند دا آ آ حروف شو الحروف متوسطا نحروف شدیدو که آواز مکمل بندې دو رخوو که آواز جاری که په توسط که نیم آواز بند نیم جاری نون سویت فاتحہ الحمدن اللہ رب العالمین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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول <تصفيق> رب حروف محموسوك كافة و تاذ نبديكي اكثر باكستان قريان حمس نكي إذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت داس هوي أو ده عربو قراي کرام په دې کې همز کې اېدا شمس کو يرد وا اذا النجوم كدرت نو همز په کې سرګندې اگر چې سین او ها بته نه جوړه کاف او تا کې صفه د شدت ته کنه د شدت د وجه په کې بن شو او د همز د وجه په سا جاری شو د دې کې څه خبره نشته کاف کې هم د غشان ا ارمک ا را امک لازه بحام سبکه هم تیر لازمی صفت تی از ای باره که مقبوره تفسیر کرده دلائل و سرا و صلی اللہ تعالی عنہ خیر